Bueno, pues bona nit a tots. Idia que aquesta nit celebrem el 11 festival de bandes de música de Sella. Celebració que any rere any celebrem a Sella amb l'objectiu de, de promocionar la música i les bandes de música de les nostres comarques. En guan tenim el plaer de comptar amb la banda Unió Musical La Nucia, que actuarà en primer lloc oferim-vos la primera part del concert. La segona part del concert correrà a càrrec de la nostra banda la Unió Musical Aurora de Sella. I per a conèixer un poc més a la banda que es visita, a continuació passa a llegir la història de la banda de la Nusia. La Unió Musical la Nusia es presenta en públic per primera vegada el 9 d'agost de 1981, després d'un any de gestions i assajos. Un total de 35 músics la conformen, tots ells jovens d'entre 15 i 18 anys. Des de la seva fundació fins ara l'han dirigida les mestres següents Vicente Joaquín Pérez Pellicer Claudio Soriano Talavera Jaume Francesc Ripoll Martins més conegut com Jimmy Josep Domènec Cano García José Miguel Moya Calvo José Fuster Lloret Salvador González Moreno i Ramón Lorente Ianyet que és l'actual mestre La Unió Musical la Onucía conta les seues fites per anècdotes que, so, que osci·len entre la simpatia i l'anecdotari històric passant per algun viatge reeixit. entre ells hi ha una aparició al programa concurs 1, 2, 3, responda otra vez o el certamen televisiu de gente joven la participació en un parell de certamens provincials un viatge d'intercanvi tant la banda de bandans del Tirol austríac o la dedicatòria a la Limón en la Unió Musical Contestana del Passodoble, Socarrats i Tramussers. Des de l'any de 2009, Ramon Lorente i Lláñez és el màxim responsable artístic. A hores d'ara, el currículum i la seva història segueix escrivintse se a poc a poc i amb molta il·lusió. Cal destacar, d'aquesta última etapa de la banda, concerts que el seu director entén com a produccions. Com ara, recordant a Nino Bravo, que s'ha escampat per tot el territori nacional, o en homenatge a Concha Piquer o la més reixida col·laboració amb Pep Jimeno Botifarra, fruit de la qual ha estat l'enregistrament del CD Botifarra Banda. La Unió Musical l'anuncia, a més d'una banda de 56 places, compta en una escola de música en una vuitantena d'educandos i una coral amb 28 veus. A continuació vaig a llegir molt veument el currículum del seu director Ramon Lorente Llanyet, que va néixer a València l'any 1980. Va començar els seus estudis musicals a la Societat Musical d'Alzira, continuant-los posteriorment als conservatoris de Carcaixent i Castelló, obtenint el títol de professor superior de saxo, el primer de cambra, així com la menció d'honor de Fide carrera. Als anys 2000 i 2001 va aconseguir el Premi Fallera Infantil del concurs de composició de música festera de la ciutat d'Alzira, i l'any 2006 ingressà per oposició en el Cos de professors d'ensenyament secundari en l'especialitat de música. Com a docent ha realitzat diversos cursos de pedagogia. Com a saxofonista ha col·laborat en diverses bandes i ha segut membre en la primera edició de la banda de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Ha assistit a cursos i masterclass amb personalitats tan relevants com David Alonso, Juan Ferrandis, entre altres i ha actuat en importants músics i directors de la talla de Pedro I Turralte, Enrique García Asensi, entre altres també. Ha obtès menció d'honor i primers prèmits en certamens internacionals. Des de l'any 2006 amplia els seus estudis en el camp de la direcció amb el mestre José Rafael Pascual Vilaplana. Realitza pràctiques de direcció en les bandes d'Ador i Ontenient i ha sigut el fundador de la banda Lies La Lanusia. L 'any 2009 obté el primer premi de composició del passodoble faller Ciutat d'Alzira i el segon premi té concurs nacional de bandes de carrer de Pozo Canyada. En l'actualitat continua la formació i des de setembre del 2009 director, és director de la banda La Unió Musical anuncia. I ja sense més preàmbuls passe a llegir-vos la primera part del programa. El batallón de los zapatos rotos, de Bart Piquer. El tambor de Granaderos, de Ruperto Chapí Llorente. La boda de Luis Alonso, de Gregorio Jiménez Bellido y Bonaparte, de Otto Schwarz. Un fuerte aplaudiment para mestre Ramón Llorente Llanes y para la banda Unión Musical, la Nusia. <music> ¶¶ Bueno, bona nit, Ara que ja estem tots comencem en la segona part del concert en la Unió musical l'Aurora de Sella, la banda d’ací. Sí. Abans de començar esta segona part, volíem donar la Norabona en de, de part de tota la banda, a dos músics que avui no poden estar ací amb nosaltres perquè han tingut una filla, Nohora Sergi i Maria i esperem que facin créixer també la banda amb esta nova xiqueta del poble. Bé. Passem a presentar ara el programa d'esta segona part de la Unió Musical Aurora de Sella. Tocarem l'Arca de Noé d'Oscar Navarro, un compositor de la Cantí, Trips també d'Oscar Navarro i les Noces de la Llibertat d'Amando Blanquer. Per a començar aquesta eh, segona part estrenarem el pas doble Pep el Sereno, que és un pas doble composat per Miquel Morales, el director de la nostra banda. Volem aprofitar també l'ocasió per fer un xicotet homenatge a, a Pep el Sereno, que bé, este, este pas doble que ha compost Miquel és en memòria de s'abuelo, que era Pep, eh, José Mas Pérez va anar a Sella l'any 1925 i així va passar tota la seva vida. Seguint l'herència de son pare, Pep va exercir l'ofici de guàrdia del poble des de ben xicotet fins que es va jubilar. Acompanyat d'una trompeta que només emetia un so, va ser l'anunciador de molts dels esdeveniments que es van donar a Sella durant la segona meitat del segle XX des dels més insignificants, com per exemple la venda de tomàquets en la plaça del poble, fins altres de major importància. Però Pep el Guàrdia, que era com el coneixien la majoria de les persones a Ciensella, no només treballava amb la seva trompeta, sinó que estava a la completa disposició dels veïns del poble per a qualsevol imprevist, tallar l'aigua, donar la llum, canviar les bombetes o fins i tot traure les cerds dels corrals. És per això, i també pel caràcter bromista que ell tenia, que es va guanyar la simpatia de tots els seillardos, dels xicotets i dels grans, dels rics i dels pobres. L'any 1987 Pep es va retirar del seu ofici i es va dedicar a cultivar i a cuidar la Solana, que era una de les seues majors passions. A pesar que ell mai no va ser músic, ni va tindre cap relació amb la banda, a dia d'avui podem dir que ha deixat una gran família de músics, començant pel seu fill Vicent, que encara avui toca en la banda, passant per l'altre fill Quello, que va ser director fins fa dos anys, també per la seva filla Teresa, que també va ser músic, pel seu net Miquel, que actualment és director, o altres nets que han sigut músics com ara Pau, Anna, Mar, David, Pep o jo mateixa. Aquelles bufades de trompeta que anunciaven el mercat local, poden, que poden apreciar-se també en el passodóble que ha composat Miquel, foren precursores d'una gran família de músics, fins al punt que un dels seus nets li ha dedicat una peça musical que escoltarem a continuació. Sense més preàmbuls, us deixa que escolteu esta peça i la resta del concert. Per tant, passe a presentar al seu director, Miquel Morales Climent. Un fort aplaudiment. <laughs> ¶¶ to report the Moltes gràcies no. Sí Moltes gràcies a tots, al públic, als socis, als músics. Benvinguts els músics que han retornat de nou a la banda. Esperem que arrepleguen més. Esperem també els xiquets que s'apunten a la banda. I fem banda gran i fem, vam... i fem poble gran. Ara les músics les convidarem a un xocotet vi d'honor i una orxateta. Gràcies també a l'Ajuntament per col·laborar. Moltes gràcies a tots.